Збудився я від теплого торку. Сонце сходило на мене. Промені золотом чесали траву і сіялися на мою твар. Очі хапали кінчики тої високої трави, що гей би росла з неба. Трава небесна. Я встав. Тіло було легким, а душа, як непочата вода в ранній криниці. Я вперся в дуба, здавалося, що світ крутиться довкола мого дуба. Крутиться нечутно, плавно. Я обняв дуба як брата і заплакав. Якби хто уздрів мене, то гадав би, що я сплив розумом. А я приходив до ясного розуму, я народжувався» і ніхто не видів тут мене опріч дерев. А вони не чудувалися. Смертельного жала не пошкодувала мудра гадина, щоб відкрити мені животворну науку. Доки я живий і живу серед живого, то мушу коритися цьому закону, бо... Не вищий я за дерево, не мудріший за ведмедя, не чистіший за рибину, не гарніший за косицю. Я лише рівна серед рівних мала, окришена живого світу, цятка таїни сокровенної, виплід роботи великого майстра. Розбираючи свою дотеперішню планиду, розумів я, що Синив, як зозуленя в чужому гнізді. Це пташа, як вилупиться, має таку подразливу шкіру, що не терпить довкола себе нікого і нічого. Тому й вижбурює з гнізда і пташати яйця, і навіть клює птиць, які його годують. А виростаючи, ще й гніздо чуже розпотрошить. Така подяка за притулок і жертовну вихову. Так і я чинив, ніби все кимось для мене приготовлене, ніби природа це мій стіл. А Вуйферко, коли навіть натичне дерево замахувався, щось молитовно просив. Я вчився просити, я вчився дякувати за жертву коли зривав ягоди, горіхи і дикі плоди, примовляв, «Твоїм сіменем ти будеш жити в моєму тілі, твій цвіт розквітне в моєму серці радістю, твої пахощі будуть у моєму диханні, і не ти звершиш цю пору, а віддарованою силою, щоб замикалося колесо життя». Коли добував березовий і клиновий соки, пришіптував. Я теж дерево лише, ходяче, що потребує земних соків. І мої соки теж колись стечуть, повернуться в землю, і мене запечатають у жбан вічности. Я й далі мусив добувати для корму птиць і рибу. Я знав, що мушу навчитися полювати й більшого звіра, аби вижити, прозимувати. І мав для сього теж подячну казань. Тією ж силою, що повалила тебе, колись буду повалений і я, і мене теж з'їдять. Бо той закон, що дав тебе в мої руки, віддасть і мене в поживу комусь. І твоя, і моя кров. Це лише сік, що живить дерево раю. Відтепер я не брав, а просив і вдячно приймав. Я вже не викрешував у собі щоденно вогонь терпіння, щоб перебути день. Він сам іскрив у пробудженій душі. Простий, але такий довершений, довкружний світ відкривав мені свою науку. Розглядаючи лускату рибину в руці, я вгадав, як крити свою кучу. Нарізав кори і стелив жолобами на бантах, а поверхи в'язав жолоби перевернуті. Коли звершив свою роботу, прийшов тихо, як затайливий гість дощ. Вода стікала з гребенів кори, у нижні кориця і цямкотіла на землю. Ні одна цятка не просльозилася, Набитий сухою хвоєю падамент. Я вийшов на двір і замилувався своєю вілією. Від неї віяло теплом і спокоєм, І я знав чому. Я правив цю хишку з такою любов'ю, ній мала жити моя терка. Раптом на острішок сіла біла ворона. Може, білою вона була від старості, а може, така вдалася, як все рідко буває. Ворона зично каркнула і опустила під мої двері волоський горіх. Я подякував, видав бав з боку ямку і загріб його, а собі попросив сокоти горіху. Мій осідок від біди Нечеканої, від слабости Смертної, хорони Від блискавиці і граду, Оборони від звірки І духів чорних, Від людей заздрісних. Най у поселі моїй Добро сідає, радість Витає, панує мир. Так знав приказувати, Заганяючи топіру Поріг нової хижі, Дереводіл, Микула. Терчин Няньо, у всьому новому, а найперше в біді, шукай щось помічне і повчальне для себе, і знайдеш. Бо все довкола оновлюється, і сам ти оновлюєшся кожні сім-вісім років, як тілом, так і духом. Тому не здержуй себе». І не нарікай, якщо доля посилає нове випробування, нову дорогу. Відкрий серце духові, і Він поможе в немочах, підкаже, як молитися, як чинити, як вийти з біди, перемогти обставини. Бо Він завжди з нами, з тими, хто відкрився і довірився Йому».